Walikuwa na mtu katika nchi ya usi, jinalake halikuwa kiitu ayubu. Mtu huyo halikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni moja halie mcha mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wanasaba na binti watatu, maliaki na ayo yalikuwa ni kondo elfu saba, na ngamia elfu tatu, na jozi za ngombe miatano na punda waki miatano. Na watu wa nyumbani wengi sana, basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kulikuwa tuwoto upando mashariki. Nao wanawe, uwenda na kufanya karam katika nyumba ya kila moja wawo kwa siku yake. Nao, wakatuma na kuwaita maumbu ya watatu ili wajekula na kunyu wa pamuja nao. Basi ilikuwa, hapo hizo siku za karam zao zilipokuwa zimitimia. Ayubu utuma kwao wakawatakasa. Kisha haka amka asubuhi na mapema. Na kusongeza sadaka za kuteketezo haka maesabu yao wote ilivokuwa. Kwani Ayubu walisema, yumkini kwamba hawa wanangu wa mifanya dhambi na kumkufuru mungu miweni mwao. Ndivyo halifufanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambayo hauwana wa mungu walikuenda kujuhuthurisho ambeleza buwana. Shetani nae hakaenda akati yao. Buwana haka muuliza shetani. Umetoka wakuewe. Ndipo shetani haka mjibu buwana na kusema. Natoka katika kuzunguka zunguka duniani. Nakatika kutembea huku na huku humo. Kisha buwana haka muuliza shetani. Kisha buwana haka muuliza shetani. ジェームモン n リア、ウヨンチョウンワヨボ、コアコアハパナモギア、レカマイエドニアニ、ムトムカメリフ i ナモレケーヴォ、モニエコンチャ a ング、ナコポカナ e ウォー、デポシェタニアカムジボ a ワナナコセ o ジェームワヨボ、ヨンチョボナボレ、ウェウェコンズイギラポ d e ンデゾテ。 アモギアのユンバヤケ、ラビトウヨテルボナーヌ。カズイザメコノヤケウメズバレキヤ、ナヨウマリアキメウゲゼケケティケンキ。f キミヨシャンコノワコサウヤギュセハヨヨテルナヨ。ナエアタポコ s ォーウムベレゾウソワコ。ボアナカモンビシタニ。タザマヨテルナヨ、ナヨヨヨモケティケウエゾワコ。 バシシャタニ、アカトカ、メレザウスアブワナイリトケア、セコモギア、ハワナウエ、ナビティザケ、ワリポコワキラ、ナコニアディヴァイ、カテカニンバイ、アンドウィアン、コブワ、ミュンベ、アカンフィキリアユウナコモンビア、ハウ、モンベ、ワリコワキリマ、ナポンダ、ワリコワキリシャカリブナオ、 Mara, waseba, wakawashambulia. Wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewauwa hawa tumishu kwa makali ya upanga. Mimi ipeke yangu ni mipona. Mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali ya kinena. Haka tokea na muingini na kusema. Motu wa mungu umianguka kutoka mbinguni na kuateketeza kondo. Na wale watumishi na kuangamiza. Mimi ipeke yangu ni mipona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali ya kinena, haka tokea na muingine na kusema. Wakaldayo walifanya vikos vitatu, wakawangu kiangamia, wakaenda nao. Naamu, wamewaua wale watumishu kwa makali ya upanga, mimi ipeke yangu ni mipona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali ya kinena, haka tokea na muingine na kusema. なあなあなあな a なあなあなあなあなあな a vu,、e、k あなあなあなあなあ i あなあなあなあな u なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあな ミミト、kusujudia a, u, a ua, k, isha, k, ua, k, we, na, ku na k a, a s アハバリ。ニポアユブ、アカイノカ。アカリララワ、ヨーラケ、ケシャカニワケチュアチャケ。ナ、コンゴカチリ m i n i t ディア。l i t e ミミ h リトカト c ボニ、モアママヤング、ウニリウチ。ナミニタルリテナオコウチヴィレヴィレ。ボナリトア、ナボナ b トア。ジニアラボナナ b a リバリキウ e Katika mambo hayo yote ayubuha kufanya dhambi wala hakumuazia mungu kwa upumbavu. Tena kulikuwa na siku hao wana wa mungu walipo kuenda kujuhudhurisha mbeleza buwana. Shetani nae hakaenda katiao. Ili kujuhudhurisha mbeleza buwana. Buwana haka muuliza shetani umetoka wapi. Shetani haka mjibu buwana na kusema. Natoka katika kuzunguka zunguka duniani. ウォーナかムリのシャタニ、ジェームモンガリア、ウィヨンとうシュワンガユーゴけ シ etani、アカンジブー、ボンアナコセマ、ゴゼゴゼ、ナム、ヨテ、アヨナヨ u ト、アテアトア、コ u ディリア、ワイワケ、ラキニササ、ヨシャンコノ e コ、ウブセンフォワキン、アニマヤケ、ナイ、アタココフォル、ウムベレザウソワコ、ボアナコモンデシェタ、ニタザマ。 バシシェタニ、アカトカンベレザウソアブウェナ、アカンピガユブナマジプマバヤ、タングワイウアムグウハトウトウソウキチワ、ナイ、アカシカ i ガエ、チャコジクニア、アカケティマジヴォニ、ディポ、メウエカムビア、 Jee, wewe hata sasa waishikamana na utimifu wako. Umkufulu mungu ukafe. Lakini yeya kamuambia. Wewe wanena kama mojo wahau wa na waki wa pumbavu wanenavyo. Jee, tupate mema mkono ni mwa mungu na situzipate na mabaya. Katika mambo hayo yote ayubu hakufanya dhambi kwa midumu yake.、Jee. Basi, ikawahao rafikize ayubu wa tatu. Wali papa tahabari yamabaya haya yote yalionfikilia, wakaja kilamtu kutoka mahali pa kenaoni elifazim tameani, na abilidadi mshumi na safari mnamathi, wakapata na pamoja ili waende kumli dia yubu na kumtuliza moja. Basi wali puvua macho yao nao wakalimbali, waisimtambue wakainua sauti zao na kulia. Kila moja, hakararua juho yake, wakarusha mavumbi juu ya vicho vyao kule kia mbinguni. Kisha, wagaketi nchi pamoje nae muda wa siku saba. Mchana na usiku wala hapa na moja alienina nae ni nololote. Kwa maana, waliona ya kuwa mashaka yake aliona yoni maku mno. Kuochia afya na siashi shirikishii chapa drapiyo kilicho poma ni spire tumeke dera salama kina tanga zana fasi zama somo kwa olympia wa September fumbili shirini, maagi fumbili shirini, mbili kwa kozisi za clinical medicine, pharmacy na ustayu wajamii. Kozia pharmacy kazi ya certificate na diploma, unatakuwa kwa nufaulo kuanzia ndiye katika masomo yake dera toche ndiye kwa mochemia na biologia. Kozia clinical medicine kati kwa kazi ya certificate na diploma, ni ufaulu kuanzia alama ndiye katika masomo yake dera toche ndiye kwa mofizikiya kwa chemia na biologia. Kozia ustayu wajamii kazi ya certificate na diploma. ona takiwa kwa na ufaulu kuanzia la madiki kama somoewo yote manne ispokuwa somo ladini na fasi kwa na taka kwa upgrade level five na six pia zipo wanafunzio tatu taka ufanya vizuri kati kama somo tapia tablets mpya kabisa wanafunzio tatu wa level six na upgrading level six watapia tablets mpya kwa dila kuhisi someya tuta padri piono alimbora vifavyekisasa ma baraki sasa maktabaki sasa na huduma za hostel adi zapatri pioni na fusa na na zinali pokuwa mu tumama umbi yako kupitia www.picohouse.ac.tz au fika chuo ni pad マッカーバーの hospital やルファーテメケ、オメレゾザイデオピギエ、シフォリサバータのサバー、サビニナネ、テラティナタノ、アルベナサバーアウ、シフォリサバーモデサバー、シティナナナネ、シュウィナタノ、テマニナセタ。